En það bar til um þessar mundir að boð kom frá ágústust heisara að skráfsetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skráfsetningin. Óvarði djörðu þá eru Kyreníus svar landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skráfsetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru á Jósef úr Galilöf frá borðinni Nazaretd upp til Jútef, til borgar Davís, sem heitir Betlehem, en hann var að vætt og kyni Davís að láta skrá setja sig á samt Maríu heitt kunu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún stildu verða léttari. Fætti hún þá són sinn frum getinn, það varði hann reifum og lagði henni jötu, af því að var rúmanda þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og dættu um nóttin að hjarðarsinnar og engill drottins stóð hjá þeim og dyrð drottins ljómaði kringum þá þeir eruð mjög hættir en engillinn sagði við þá veriðu óhættir. Því sér á ég boðiður mikinn fognuð sem veitast mun öllum línum yður er í dag frelsari fættur sem er kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til margs þér munum finna ung barn reyfað og lagt í götu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himnaskra hersveita sem lofuðu guð og sögðu dýr sé guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til Hímins, sögðu hirðarnir sín á milli, förum beint til betli hefum að sjá það sem gjörst hefur og drottin hefur kundjört oss. Og þeir fórum með skyndi og fundum Marju og Jósef og ungbarnið sem lágu jötu, Þegar þeir sáu það, stýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt um barn þetta og allir sem heyrðu undruðust það er hyrðarnir sáðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það. Og hyrðarnir sniru aftur og vexumuðu guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þegar átta dagar voru linir, skildi umstjara hann og var hann látin heita Jésús eins og engillin nemti hann áður en var getinn í móðlífi. En hrensunar dagar þeirra voru úti eftir lögmóli Mósef fóruð þau með þann upp til Jérúsalem til að færa hann drottni. En svo er ritað í lámóli drottins allt karlkins er fyrst fæðist af móðulífi skal helga drottni. Og til að færa forð, eins og segir í lámóli drottins, tvær turtildúfur eða tvær ungardúfur. Þá var í Jérúsalem maður er símu og hétt Hann var réttláttur og guðrætin og vendi huggunar Ísraels og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann stildi ekkit auðan sjá fyrr en hann hefði sér Krist drottins. Hann kom að til aðal andans í heldidómin og er fóruldrarnir færðu þanga sveinin Jésu Til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Simón hann í fangir, lofaði Guð og sagði, nú leitur þú drottin þjón þinn í friði fara. En svo þú hefur heiti mér því að augum mín hafa séð hjálpbræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í auksin allra líða, ljóst til ópinberunar heitingjum og til vexsemda líð þínum, Ísrael Faðir hans og móðir undruuðu stað er sagt ver um hann En Símon blæssði þau og sagði við Mariu móður hans þessi sveittna settur tilfalls og til viðrausnar mörgum í Ísrael og til tákns sem móti verður mælt Og sjálfum þú sverðin eisti sálu þinni Þannig munu hugsanir margra hjartna verða auðljósar. Og þar var annars bákona Fannuelsdóttir að vætta Assess, kona háaldruð. Hefði hún lifað sjö ár með manni frá því hún var mær og síðan verið ekkið fram á áttatíu og fjögur ára aldur. Hún vék eigi úr helgidóminum en þjónaði Guð í og dag með föstum og bæna haldi. Hún kom að á sömu stundu og lofaði Guð og hún talaði um barnið við alla sem væntu lausnar við erússalum. Og er þau hefðu lótið öllu eftir lómáli drottins, sneruð þau aftur til Galilöf til borga sinna Nazaret, en sveitnin óks og styrktist, fylgdur visku og náð guðs verið yfir honum. Foreldrar hans ferðuðust ár hvert til Jérusalem á póskahátíðinni og þegar hann var 12 ára gamall fóruð þau upp þangað eins og síður var á hátíðinni. Þau voru þar út hátíðisdagana en þegar þau sneru heimleiðis var sveitnin Jésús eftir í Jérusalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðarfólkinu og fóru eina dagleið og leytuðu hans meðal frænda og kunningja en þau fundu hann eftir og sneru þó aftur til Jerusalem og leytuðu hans. Eftir þrjá daga funduðu hann í held í dóminum. Það sat hann mitt á með að lærifeðranna, á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans, Fyrðaði stórum á stillningi hans og ansvörum. Og er þau í sáu hann þar, bráði þeim í aug og móður han sagði við hann barn. Hvað gjörður þú okkur þetta? Við fæðir þinn höfum leitað þín harmþrundin og hann sagði við þau hvers vegna voru þið að leitað mér? Vissið þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það, er han talaði við þau. Og han fór heim með þeim og kom til Nazaret og var þeim hlýðin. En móður hann stemdi allt þetta í hjarta sér og Jésús þroskaðist stað visku og veksti og náð hjá gruði á mönnum.